Boom boom Johanna Lind Wow, Fred Australa är här. Hörrni, vad kul, Fredags för alla. God morgon Johanna Hej, men du Janne, vad står det på din t -shirt? Men du, vänta nu, vänta nu Vi måste bara kolla, prata på för. Ja, men ute. alltså, jag kom ju hit för nio sekunder sedan Vilket oh, eko Ja, oh, ja bra, ah. ja, jag var bara tittare. Men låt oss se. vad står det? <laughs> Keine sajt gärden garten rufte oh. Det gärden rufte ja. Trädgårds Jag har ingen tid, trädgården anropar Trädgården anropar Visst en fräd? Ja, men det var det väl. Men ja. När blev du liksom... Trädgårdsmästare. Det har varit i hela mitt liv faktiskt. Ja, <laughs> jag vet inte. Jo då, förstår du. Jag odlar på mitt tunnland. Mm. Okej. Ja, det gör, vi, det gör ja. vi. Jo, men det vet jag. Men då tror är det du förstår det var din väldigt bättre hälsa ja, liksom... Ja, det, det är det. Jag är mer en sån där som äter det Sätter dig i person och njuter. <laughs> ja, Fast det är väldigt mycket sniglar i år. Det har ju varit ett jättebra snigelår. Vet du vad jag sa igår? Nej, att du var lite sniglare. Ja. Ja, då får du komma hem till oss. har inte sett en snigel, men vi har hällt aska runt våran tom. Ja, vems? Serioligt. Där, jag, tänkte vi skulle ha, jag tänkte att vi skulle ha säsongsavslutning idag. Ja. Lite tidigt kanske. Men, men, men... Är det så, så, avslutar, så att det så Woo, lite examen, vi ska vara så här ja, eller, ja, eller är ju, så att, avslutning. Du är ju finklädd, jag har ju t-shirt och sådär. <coughs> nej, det, nej, det är tjuv. Men nu, nu, nu men, är våren över. Nej. Så, jo, får du imorgon. Ja! Börja sommaren. Ja. Det är faktiskt så, det är den första juni så det, då tänkte jag det passar så bra. Ska jag blir så här lite, oh, uh, maj har gått så Ja, det fortsätta. jag faktiskt gjort. Ja, men det Och då blir så en varsönd ja. för dig. Så vackert. barnba. Njut den, njuta. den, njut den, Ja. har ja. varit en jättebra månad. En riktigt fantastisk bra månad. månad. Det finns en sak. Jag måste jo, Du Jävlar. måste tycka ja. ja, det smolket det. i bägen. Satan var mygdja. Ja. Alltså nå så kopigöst med mygd. Alltså jag jag jag hade för några år sedan hade jag så här o oh, jag upplevde sig i bärskogen i september ja. när jag blev anfallen av 14 miljarder eliflugor. Det var verkligen jätteobehagligt. Alltså. Ja. Jag sprang och hela familjen satt på en höjd och skrattade åt mig när jag sprang. Nej, det ja. var så jävla äckligt oh, Jag har titta, ser du hårt? Usch, usch. <laughs> ja. Ja. Ja, men, men, men faktum är, nu när jag är ute och går på månaderna. Så jag har nästan sådan där så har vi på vissa partier. Ja. Men knott, av, av, nej nej nej det, nej det är inte det. Det är en mygg. En mygg. Ja det är knott också mm. men det är, knott har vi ju jätteproblem med avstötan. Det, det är ju kreatur. Ja. Ja, 15 korta där det är dött, faktiskt de är extremt ansatta. Vi tar in några på nätet. Vi ja. ha dem Finns det då pratar om det? Finns det några medel? det? Finns massa medel alltså, sen, funkar. Men vad som funkar liksom, men det är mer så mycket det är så mycket trianglar, och, och liksom sånt där på de där myggmedelna bland annat. Ja, så det ska, det är ska man bättre att dricka ja, ska det här liksom på djur ja. och sen ut i ja. naturen men ja. Ja, vad vad dör jag tycker att det ska, det ska bli lite kul med sommar. Jag tänkte att vi skulle prata lite om sommaren. idag? vad vi ska Järna. göra i sommar och Jag men sen tänkte jag också att vi skulle idag så förutom första och sista låten så är det faktiskt har jag, har jag tema på musiken idag? Nej. Jo, det är, det är ett sommertema. Ja, ja. Ha? Nej, faktiskt inte. Ja eller ja, det vet jag inte. Men, men här kommer det i vilken fall en, en gammal klassiker i en ny tolkning. Aha. Ja. Vi, vi börjar med den. What? Du Nu lyssnar på Tredagspralla Ja det gör det. som sommaren Den här gången med Hell Ström heter han, Håkan Hellström heter han Håkan Hellström. Nu börjar vi Börjar vi med att rätta upp halva Sverige. För det verkar vara så här. antingen gillar man honom eller så har man problem med honom. Ja, vart befinner du dig då? Jag tycker han, jag tycker han är stör, stör, stört skön. Han går sin egen väg tycker jag. Du får komma lite närmare. Det låter som att du bortetryckte den där. Jag ja, tänker att jag måste gå en kurs. Det sägs att jag ja. inte varit här några veckor. Ja, hur? Du, vet du? Idag så säger vi grattis till Pernilla och Petronella. Just det. Från Plaskeby. Just det är det. Eller Plaskeby, Nej, Plaskeby. Plaskeby, Plaskeby. Plaskeby det. Mm. Ja, och det, det är bara elva stycken i Sverige som heter Petronella Nej. som Nej. Ja, alltså. just det. Det är inte mer vanligt. Nej. Petronella Det är snälla. lite konstigt. Mm. Alltså, för det, det är väldigt Vi, börjar, vi håller ju på att lämna sådana här sloppig, poppi, doppi droppig, proppi. Mm. Och så kan de heta Elsa och Wagner och sådana gamla namn. Nej, kanske inte Wagner, just det. Men, men... Pernilla, känner du någon penilla? Absolut, det är ja. lite min generation känner jag. Ja, pillan. Det, ja. Är pillan då? Sådär, ah. va? Ja. Jag känner bara penilla Wahlgren. Men Aha. jag känner nog inte henne. Men jag har sett henne överallt. Det känns som alla <laughs> Så att känner henne lite. Alla känner penilla Wahlgren. Ja. Ja. Vad har du för förhållande till penilla Wahlgren? Oh. Den är svår. Va? Ja, jag passar nog på den faktiskt. Jag vill helst, ja. jag vill helst bara lyfta människor. Jag har jag inget ja. snällt att säga så ska man vara tyst. No, hon går väl också sin egen väg på ett sätt. Det alltså, tycker jag. Hon, liksom, hon är ja. jävligt begåvad. Det, det, man kan, det kan man inte ta ifrån. Det kan jag här. nog hålla med om. Och så kanske det är inte just de sidorna som vi hennes senaste satsningar har fokuserats på. Jag tror att hon är briljant i sin teater. Alltså Hon har vikt sitt liv åt showbiz. Ja. All respekt. Sen tror jag att hon har också... Aktualiserat ett ämne När Ska man vara förälder Till sina barn och när ska man vara Kompis med sina barn mm. Jag tycker att det kan finnas en Gränsdragning där Som inte riktigt fungerar mm. I den familjen mm. Men det är bara vad jag tänker och tycker Jag har inga belägg för Nej, det eller någonting. Jag förstår vad du menar Men jag väljer att inte uttala mig <här> <Nej>. <här> Och jävlar, <här> kandiderar du till någonting Ja tidning? precis, <här> ja Ja, ja, ja. Men vi säger grattis till alla elva Petronella. Det är några fler som har det som liksom andra namn och så här. Och till alla Pernillor. Yes. Och inte minst grattis Pernilla Wahlgren tycker jag. tror du hon firar. Va? Blir de firad? Ja, det tror jag. Ja. Det, sånt där tror jag de är superduktiga på i, i, i, Valgrens, i, i Valgrens släkten. Ja, ja, absolut. Lite bubbel och ja. och ja. Den 4 september för Exakt 20 år sedan, alltså nu, nu i år, den 4 september, så eh, höll jag upp med att röka. Det var första oh. dagen som jag höll upp med att röka. Så att i september har jag varit rökfri i 20 år. Och idag är det mm. nämligen, det är den temadagen idag. Är en Internationella dagen mot tobak. Ja, är det. men det känner jag väl ändå är en kamp som... Alltså liksom har gett resultat Det är ju att alltså, röka är ju inte på något sätt Ball längre som det var när jag var ung Det är kanske ännu mer en klassfråga nu Idag Ja, det jag kan det vara. Om jag ska vara riktigt ja. ärlig Nu vaipar ju folk istället oh, Hur tråkigt är det att komma och se ut som ett jävla ånglok Ja jag vet nej, men, har, sku... du har du provat det? Nej nej nej Och det ska ju vara extremt beroende från innehåller ju så himla alltså. mycket nikotin Jaha Värre aha. än vanliga cigaretter ah, Så passivt Vad tusen. Nej, det kan jag säga, jag har, gjort, jag har gjort mycket dumt Och började röka var kanske en dum grej Eller var en jävligt dum grej Men att sluta, det var väl kanske den, den största hälsen Varför började hälsanutom. du röka? Kommer rökte du ihåg det? Var det så här, liksom, det var så andra som gjorde det? Så jag började röka så, alltså. ja, men så Jag hade en bror som var Nio år äldre än vad jag var också ja, Och han det. rökte ja. Och det kan, han, var ju liksom, han var ju på något sätt En förebild för mig ja. eller där Som man såg upp till när man var liten Så jag började röka väldigt tidigt och sen rökte jag ju så extremt mycket. Mm. När jag slutade så rökte jag. Jag tror knappt säga det. Vet men när jag slutade röka. Och jag slutade röka. Jag höll upp för min pappa fick lung, vet det, lungcancer. Ah, och då kändes it. det skitkonstigt att, liksom, att, röka. Mm. att röka. Men när jag slutade röka, då rökte jag 60 cigaretter om dagen. Jag rökte tre paket. Äh, fy. Nu har jag ganska långa dagar. Ja, för visst. Men, men visst. Men jag rökte Överallt. Mm, alltså, vi var riktigt riktigt äckligt. Ja. Och det första som kommer tillbaka när man slutar röka, det är ju luktsinnet. Ja, just det. Och det luktar fan överallt. Ja. Och det var, det var ju jag. Det var du. <laughs> liksom, ja. eller, eller röklukten, det satt i allting. Mm. Och vi jobbar ju med datorer då. Det var så gul in i det. Det var, hin, det var, det var verkligen jätteäckligt. Jag... Alltså, jag såg ju. På Youtube, det var några år sedan i alla fall Jag trodde det var något av barnen var mindre Och jag googlade på barnprogram ah. Och så sitta i ett barnprogram Med den här tummen, kommer ni ihåg det? Och de här Sandbergsfamiljerna som görs bak ah, ett laber Och han hade ju en, det, en det, just som det, just Tummen Det, just det ja. var en rosa tumme liksom ah, som jag satte ah, armar på ah, Och så var det så satt som Tummes mamma slutar röka. <laughs> Nej, det var så, det är 70-talet. Ah, ja, ja, ja. hon ska för hon bara står ju inne och rökt och, ah, ja, ja, ja. och lilla tumme. Ah, och hostar och hostar. Och hon ska sluta röka och hon ska ut och springa och grejer. Hon blir ju chockad och börjar äta ah, ja, godis och ah, ja, ja, ja, ja. Nej, det var så kul. Jag tänker det här det här liksom finns inte att man gör sånt här idag men. Åh jag flabbar. Men hon slutar också röka. Ah, ja, ja. Men det där det stämmer ju för att jag har ju provat att sluta röka flera gånger. Mm. Det har jag gjort. Ja, men min kortaste har ju varit. Den liksom, slängde cigaretterna Jag körde på, på E4 i, i Mjölby. Uh -huh. Då slängde jag cigaretterna innan och sådär. Och, uh -huh. liksom. och sen körde jag ner i Mantorp. Uh -huh. så, <laughs> köpte. Köpte det var ny. min kortaste sluta uh -huh, att sluta röka. Det, uh -huh. ja, men, men, men, men det var ju så att man. Man, man gick upp 10 kilo när man slutade röka. Mm. Och så bara man röka. Då gick man ner 5. Ah, <laughs> så, uh, så, uh. så, så till slut så insåg jag att jag kan ju inte fortsätta så här. Nej. Så då var då jag bara att springa också. Faktiskt. Ah, just det. Ja, det... Men strångt jobbat. Och alla ni som står där och tänker. Kanske borde ah. sluta. Har ha ah. några tips att leverera? Nej men jag tänker så. Man tar en dag i taget. Och så att man är medveten om att kropp en genomgår en jättestor förändring. Mm. Jag fick ju, alltså jag hade världens, jag har trycka över bröstet och mm. svårt att andas och det mycket sämre först. Mm. Men, men idag. Idag när jag, liksom, jag hoppas, 20 år ja men jag hoppas att jag liksom inte har fått men av det Nej. på det sättet. Liksom. Alla celler som har bytt sig kroppen mm, och sådana saker. Mm. Men, så att, men, men, men, ja äh, det var, det var, det var. Hur lång tid tog det innan Du kände att nu är jag rökfri? är det fem år, eller tre <skratt> år eller ett? ja, ja, ja, ja. När, det, när, det väl liksom, när det väl, funkade... Och när jag väl hittade annat. För jag ska säga det. Anledningen till att jag, att jag, jag tyckte det var bra att röka under nu. Alltså, ja. Det var att när man, jag gjorde, jobbade mycket med programmering och sånt då. Ja. Och då, då var det så där att, att när, jag, när jag körde fast mm. så gick jag tog en cigarett. Ja, just det. Och då löste det så oftast. Mm, mm. Så jag behövde hitta ett nytt sätt att att för de här, och det blev löpningen det blev ja, precis, en Jag gav mig ut och sprang och så, ja. Ja, så kan man ju göra ja, sprang, Initialt var ja, ja. Ju ganska mm. Mm. Att säga. Mm. det ganska tragiskt Det blev sättningar I kontinentalplattorna ja, Initialt ja. Ja. Men, men, Mitt tips är till alla så att alltså, Håll upp Om du håller upp en vecka så röker du igen Och så håller du upp en vecka mm. Varenda gång som du liksom väljer bort mm. så, men, Jag hade också en annan sak Förutom då att jag liksom, så alltså fanns det en moralisk aspekt i det här. Mm. För tobaksbolagen är ju jävligt grisiga. Mm. Och, och nu hade man bara riktat in sig på kvinnor i tredje världen. Liksom. För alla mm, män rökt ju redan. Ja, liksom. Och, och, det, och det, det kändes liksom att jag är en Nej, liten del i det här. Liksom. Nej. Så det, det, ja. Men man vet inte rätt vad det men, så, men jag feströker ju inte eller någonting. Jag har, jag har inte tagit ut blåsen. Bra. Sen dagen dagen. för det törs jag inte Då, vilken karaktär du kan, karaktär fram. Du kan ja. ta fram ha? men du, mm. idag är det en snubbe som fyller år idag, I, i, idag. Okay. Ja. och han har skrivit den här låten som vi ska lyssna på nu och det blir också, det blir också musiktemat Nämligen oh. så här va men ja, jag ser, ah oh, det var jättebra vi spelar den är inte så lång den är bara en minut och tjugofyra och så börjar en lite sådär han fjärna. som sjunger fyllor idag nä, nej nä, han som har komponerat han den kom här, han sjunger inte ens och det, och det det det kommer det kommer ni kommer inte tro det ni kommer inte, ah, tro, vi, ni kommer inte tro vem nej. det här är nej, nej, nej. ni kommer inte tro hur mycket han fyller idag heller. Mm Ascolta il brunch del venerdì. Du, du Johanna. Grattis. Clint Eastwood. 94 år idag. Det hade <laughs> jag fel. Oh, uh, no, okay. Mr. Frant. Klinta, vilket djup. Uh, uh. Uh, han har, han har skrivit fyr. en hel del musik faktiskt. Just ja. alltså, han, det. Han, han, är, han, är, han är. Där kan vi snacka om en som har gått sin. Egen väg igenom hela metan. Han är alltså, han fyller 94 år idag och håller för fullt på att regissera en, ytterligare en film. Hey, Nej, alltså, Och han är ju, han är ju, han är så jävla bra. Ja, han är bra. Han har fått fem stycken Oscars. Mm. Han, har, han har dessutom varit nominerad ytterligare sju gånger. Ja, oh, respekt. Och det finns inte en film som han har gjort som inte är bra eller jävligt bra. Jag lovar dig. Jag står så alltså, och tänker vilka filmer har Clinton alltså, gjort? Han, han har gjort så många bra filmer alltså. Alltså, det, alltså Dirty Harry och alla de här snutfilmerna. Men han har gjort fantastiska filmer. Gran Tarino som, som, som handlar om den här koreanska grabben som han tar hand om. Liksom, mm. alltså, alltså, det, alltså det finns... Han agerar så jävla bra. Och han är tydligen helt cool som regissör också. Mm. Så, så, du vet Jim Carrey han som är mm. och som klär alla alla masker. Han fick han debuterade i en, jag vet inte om han debuterade i en film men han var med tidigt i sin karriär och spelade en, en, en liten biroll. om en om en knarkare. Jag tror det var någon av Dirty Harry filmerna. Ja. och, och och, och han, var ju liksom såhär, du vet, han var ju i början av sin karriär liksom, som skådespelare så han liksom såhär, och, och, och, och så ska han ju bara göra någon liten grej liksom va? Ja. Och, och så, men, men Mr. Heathwood jag, jag har lite idéer om den här ja, Låt låter köra så han, och så höll, så höll Jim Carrey på där liksom, i en halvtimme 40 minuter ja. och bara liksom för han skulle dö han skulle liksom ta några överdoser ja, och okay. sånt där liksom. ja, spela över ja, och så stackar. det var mm. bara han att måla på. Sen i filmen var det bara så här oh no man och så, <laughs> <laughs> jag tycker att han är allt utskäld liksom. och han var så där kan vi ta och så, någon frågar så här, kan vi ta en till kan vi ta en till Så där, ja. ja det kan vi göra så här. men allting blir mycket dyrare då ja. kan vi inte bara gå vidare mm. liksom? alltså, han var utskäld och det här är nämligen temat tema idag tänkte jag på musiken okay skådespelare som, äh, vet det, eller filmstjärnor kan man nästan Aha, säga som, har... som, har, som gör mm. musik Nej, jag. ja så det där var, det där var ju klintan kommer du ihåg det fanns en film som hette Sp Ja. Så med med med, med, med han Johnny Reeves eller vad heter han, ja, det heter alltså Cosentant. Det var en buss som skenade, ja, va? Ja. Och sen var det ju han och med hon eh, Sandra Bullock. och ja, Sandra Bullock. Ja. Och sen han, han Johnny Reeves, ja. han hade ju en han hade ju en uh, kollega. Så de var ju så bombkillar. Ja. Det var ju det de var så där så liksom de fixade. Och Gud, jag leta i minnet ja. nu. Ja, ja. Mm. ja. I, i vilket fall som. Mm. Hans kollega. Hans kollega då, då, de blev lurade in i, i, i en villa eller ett hus. Och där, där han spelar birollen. Han, han sm, sm, sm, okay. smal. Och han, han heter Jeff Daniels. Jeff och du, du, om, om ni googlar och så får ni upp en bild på honom som Jaha, han. Okay. Han har varit med i jättemånga filmer. Ja. Och han. Han, han skriver också jättefin musik. Lite countryaktigt. Ska vi lyssna? Ja! Den här är jättelång den här låten. Men vi kan lyssna lite i början. Av ja. When I'm left all by my lonesome You know just how I feel And when I'm down you come around po släu Du lyssnar på te chni Jeff? Daniels då ja. ja, men jag ja. Och du på du, du koglar <coughs> det att Koglop också vi honom ja, så alltså, jätte så han har varit med i massa filmer ja. så Och nu heter han han hade någon en riktig man, en riktig på, man Netflix. Ja, på Netflix någon miniserie och Ja, just det. Ja, men och, och då tänker jag så här, när man när man går igen det, det är nästan bara amerikaner som jag har i listan här. Right? Nej är inte bara. Men men men och då blir jag så här, då blir jag så här, då blir, så, här, då blir så glad över att det finns så mycket talang i det där landet. Ja. Men jag tror att den största talangen just nu Det tycker jag ändå är domstolsväsendet Han är ju dömd nu den jäveln Ja men eller hur På alla punkter <skratt> så, ja. så det är första gången i USAs historia mm. Som en före detta president Är dömd i domstol mm. alltså. För ja, men det här bankföring... liksom Ja det är så, ja. Nej, det är så. På det är alla gött. punkter det var inte... Han friades inte för något Han dömdes Nej. för allting va? Mm. Alltså den här sleazebaggen mm. Och vet du jag tror att det i vissa läger bara har stärkt hans position. Ja men tyvärr är det och det säger vi lite om hans väljakor Men det jag tycker, jag tycker det är så gött att han blir dömd. Ja. Och sen bara att man faktiskt i USA inte bara kan köpa sig fri nej, från nej. allting. Det bara går väl lite hopp tänker ja. jag. Att, man, att skurka faktiskt åker dit även i USA. Det handlar ja. inte bara om pengar. Men, för jag pengar tror, har men jag tror han blir nästa president. Ja, så kan han bli. Men får han bli där nu ja, när ja, han är ja. dömd? Ja, ja, jag tror inte. Man, man pratar ju om att det, alltså, konstitutionen förbjuder inte det. Ja, jag vet inte. Han kan till och med sitta i fängelse. Oj, den är ju så så Ja, och nu är det ju så här att han är dömd i första instans. Ja, så kommer man överklaga. Ja, ja, han det kanske kan köpa sig fri ändå. Det ju sen. Liksom, alltså, man blir ju bara så jädra trött på, på, på karen. alltså. mm. mm. Och, och, och ja man blir orolig helt enkelt. Jag blir alltid orolig när jag liksom på tapeten. Ja det är klart man blir. Ja det är gött att han blev där. Ja det var det var det, var. Ja, Bara det att... är ju liksom fest ja. Du ska vi ta en Jeff till? Ja. Nej, ja. Men vi ändå och, och vad heter den? The Big Lebowski heter den där. Ja just. Oh. Oh, alltså, ja vilken film? Den? Vilken film eller hur? Alltså ja. den det, det var länge sedan. Jag såg, men är han med den dude, hey dude, det är han som spelar. Dude, ah, det är ah. Jeff Bridges. Får höra. Oj, oj, oj. Och det blir också lite så här countryaktigt. Ah, men vi kör lite på det där också. Bara så här, ah. Jeff Bridges. Och låten heter What a Little bit of Love Can Do. Ooh. Bara det. Jag vet inte om du uttalar så om jag säger så. Undelet Du lyssnar på Freda Ja, men det där, var, det där är skönt. Men nu måste jag, jag spelar Skold Johansson. Hon, hon, vilken pipa hon har allt. Hon kan sjunga ja. Alltså. Ja, Du lyssnar på Freda Ja, det var väl en ganska schysst pipa. Skådtre Hanson. Ah. Ja, men det visste jag att hon kunde sjunga. De är oftast väldigt så väldigt ah. ah. liksom. Men väldigt bilderade. Du, det här är ju, jag, jag tar, jag tar en, en, en till och det blir, en, det blir ju, också en favorit faktiskt. Ah. Så som han upptäcktes. Han upptäcktes när han stod i en bar som bartender och var så jävla rolig. Okay. Så så upptäcktes han. Och han, han, han, gjorde, han började sin karriär med att eh, spela TV. tv. Vad med TV, tv som heter? Alltså nu Är det Michael J. Fox? Nej, faktiskt inte. Tv-serien heter Par i brott. Ja... Och idag 80-talet pratar vi nu över? Ah, ja, det kan det vara. Ah. Han, idag så, han är bara 69 år, men han har dragit sig tillbaka sedan några år tillbaka. Han fick afasi och är nu ganska dement också, tror jag. Ja, ah, men är det. Ah, Bruce Willis. Ja, ah, men lyssna på den här. Den killen kan sjunga, eller kunde. No, Say, what's up, you're belts. hanging out down here with us under the boardwalk. Yeah, yeah, man, I got my lady down. Let's throw down. Oh, when the sun beats down and melts the tar up on the roof, and the streets get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under. listen to the friday brunch. So... du lyssnar på fredagsfrukost. Ah, ja, va? Alltså så sjukt bra den var ja. Det var ju stenhärdigt. Alltså det är det, det där alltså, man bara sätter på ah, repeat på repeat på ah, repeat. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, visst. Ja, ah, ah, gud vad ah, bra. Ah, ja. Tack. Alltså ja men och, och, och, äh, Bruce Willis det, det, och han har gjort många bra är så filmer också. Sorgligt att han har afasi. Ja, ja, du han i vilket skick är han ja, i? jag vet inte alltså, man får ju bara lite så här man läser ja. men, men, men, men han verkar liksom han verkar, han, de tar ju hand om honom. Han, han var ju han gift. Har han har familj. Ja. Han var ju gift förut med Demi Moore. Yes. Demi Moore heter han. Och hon, hon, de måste ändå vara vänner För hon hjälper till och tar hand om honom ja. och, så. och de har ju gemensamma barn och. Ja, det, ja. Ja, ja. Äh, men så mm. det, det är den höjda. Du, du, det här då Vem tror du det här vem, vem är det här Vem är det här vem, alltså det, jag, om, om jag hade fått gissa på hundra Så tror jag inte jag hade gissat på vem det här är Som sjunger, ja, som sjunger. Ja. Och som, som har skrivit låten också tror jag. jag nej, det, nej, det ska jag inte säga nej. Nej. Nej, Som sjunger ska jag säga Jag, jag vet inte riktigt jag Han har inte skrivit den. Han, men Han kungar. han kungen. Walking down the ett Brunssia. <Sessdärkymma> Nu lyssnar på Fredagsfranla. Ah, ja, det hörde. Fredagsfranla, morgontidig radio- och här på Hitze 978, som är byggd. Och det är säsongsfinal. Vi ska ut i sommaren. Och vi har precis hört Dr. House sjunga. Dr. House ah, Alltså, du? Vad vad vad han heter ju Laurie. Nej. men Alltså. Jo, men Doctor House. V you, Dr. Ha alltså, ja, han, ja. Han med cheppen. Ja, jag serien är, Ja. ja, ja, ja. Han. och det, det lät ju inte alls som honom. Nej, jag har inte sett den serien så mycket Nej, heller. Nej. Men vis vis faktiskt. Ja. Avars avars typ du då. Avars. Men du? Ja, ja. du ja. Det, alltså har du fler låtar? Nej, Nej jag, jag har massa med Ja men, men, jag, nu, men ja, nu. alltså du har måste... alltså, det är ju alltså när du börjar säga det här temat ja? så har du suttit och väntat. Oh, och en yes. låt som har präglat min generations uppväxt. Alltså förmodligen oh, den oh. film inte vad är. som liksom bara alltså när man hör den så börjar ju de flesta tjejer bara liksom ah, oh. ah. Är, det, är det John Travolta? Nej. She's like the wind med Patrick Swayze i Dirty Dancing. Du måste spela den. Du måste spela. Den. She's like the wind. Det är soundtracket till Dirty Dancing. Alltså. Åh. Oh. Oh. Den där. Nu står hon på bordet. Oh. Det här blir dört. Ja, det She's like the Wind. skutas el brunch del Du lyssnar på fredagsfralla. Där fick vi inte höra hela av dem. <skratt> det fick inte. Her är ju ganska ett honliga <Att> man... <skratt> är inne Det var läskigt nästan, <skratt> alltså. jag <blev> nästan <skratt> ibland tänker jag så här, vilken tur att det finns musik annars hade det varit äckligt. <skratt> Ja. Ja, men en duktig skådespelare, en ja, fantastisk duktig, duktig dansare. Jag har inte ens börjat börjar som dansare i antal också. Jag vet inte vanligt så. Pipan jag också till. Absolut. Ja. Ja, Fantt. Du på ton... Kul tema. Ja, ja, men vi svarar, Tack. vi svarar. Och, det, och det med musik, så, så, så kan man verkligen skapa en stämning. Absolut. Jag tänkte vi skulle prata lite om vad vi ska göra i sommar. Ja. Vad ska du göra i sommar? Ska du vara ledare i sommar? Ja, nej, inte hela, men jag ska ju ha min semester. Men annars så blir det så här, att min sommar ger jag ju till min man och min äldste son för oh. de ska åka till USA nästan i tre veckor. Åh, oh, vad kul! I Kalifornien och då ska de... Ju... Med elbilar? Nja, precis! Nej, de åker segelbåt. Ja, de tar ah, okay. båten. Ja, det gör de. Nej, men... Och de... vad ska de göra där? Oh. Ja, men de hälsar ju på... Det är ju inte släkt, men det är nästan släkt. Alltså... På min mans sida så har det varit skett sådana utbytesstudenter eller så så. Så så ah. Torre, liksom tredje generationen nu då, det finns barn på båda ah, sidor, okay, samma ah. familj liksom. Ah, okay. Så de var hos oss i somras, hälsade på hela saken nästan, Och nu ska ju Rasmus och Tor över. Och ah. jag tror jag, Rasmus när han gick gymnasiet så var han ju två år i hos den här familjekalendern. Ah, Ja, oh, det ska, ska de till Kalifornien dessutom. Yes. Yeah, yeah, yeah. och de har ju liksom bara förberett alltså, det här programmet vad de oh, ska förstår. göra. Ja, alltså, två är ju liksom ju. Och överallt, alltså. Yellowstone. Oh. Och, men kommer oh, allt, kul, kommer bli kul, kul. men gör kommer då gör jag ju hemma med Felicia och oh. Lilleman, så oh. det blir ju som liksom hemma. Oh. Vi kan inte, så, så dagsutflykter och Sen oh. så ska vi familjen göra någonting senare då, kanske, augusti, oh, just i september. Men det beror ju på mycket pengar och det finns kvar på kontot. Ja, det, ja. Men du har USA. ingen ny bok på gång då? Nej, <clears throat> ja, men den ligger ju ja, verkligen. Det kanske... Ja. Typ tack kanske för det. påminnelsen. Ja. Det, alltså den där uppföljningen av ja. Isa liksom. Den, den är ju typ klar i huvudet. Den ska vara ja. ut. Ja, du ser. Du ser. Så det kanske blir. Ja, men det är ju Vad fränt? Vad heter det? Dilda, ni i sommar? Och vi, har, vi har ju det här världens minsta ja. den här kultursenan mm. men då är det ju så här att när man bygger den här fiske äh, i Laxberg ja. där då, ja. så har man ju varit tvungen att tömma på väldigt mycket vatten och, och då hade man ju hoppats på att det skulle vara en regnfattig höst och en ja. snöfattig vinter mm. det har ju precis varit tvärtom, tvärtom. Så det är faktiskt så att hela spelplatsen är, är, är, Jag ska inte sätta att den under vatten för det har dragits tillbaka nu uh -huh. men det, det, är, det är sjöbotten eller åbotten så att vi, vi, vi bestämde ganska tidigt att det vi kan inte. faktiskt inte köra Nej, det nej. går helt enkelt inte, det är så sant och äckligt och luktar och fan hans uh -huh. måste Men är det inte där mycket kommer så, ifrån, tänker jag Ja, men lite, jag. lite så är det också och det är lite surt men, men vi körde ju yoga i augusti förra året yeah. och det är vi lite inne på faktiskt uh -huh. att göra i Är år morgon -yoga? också. Då brukar det vara yoga med fruktansvård. Riktigt oh, sånt. Jättefin mysigt. hotellfrukost brukar Aha. det vara. Så det, var, det har varit väldigt populärt det är väldigt många som har frågat om det. Så vi ska, ja. vi ska se om vi inte kan klara av det. Annars så kommer jag att spela barnteater faktiskt Ass. väldigt mycket. Jag kommer att spela hela, hela juli kommer jag att spela eh, barnteater i gamla Linköping. Åh oh, mm. En, en pjäs som heter Den förtrollade kofferten. Åh ja, det... nu ska jag göra reklam för den. Ja. Och är man men det där då... körde du lite i, i Linnefors för Ja men har spelat den sen. Vi har spelat den, den, jag, jag skrev den och vi hade urpremiär 2020 två tror jag oh, faktiskt till jag. Den var jättebra. Ja, och den, den så, så det finns en hemsida som heter kofferten.punkt SE. Uh -huh. Och vi spelar på den lilla teatern. Mm. Så det är inomhus och det är en re regnoberoende. Uh -huh. Bra. Och det är bara 30 sittplatser. Uh -huh. Så, så uh, där kan man, man kan förboka biljetter och allt. gör det kom, kom, och, kom och titta ja, på stackars kulturarbetare. Men då tänker jag så och då, då skulle jag faktiskt vilja pusha för en grej när det gäller den där föreställningen. Och det är att en kompis till mig som heter Jan Helge Henriksson som är Oh, han är jävligt begåvad. Han är musiklärare. Och jag tror han har trumpet så han har gått musikhögskolan. Och så sa jag till honom så här, jag skulle vilja ha musik för att skapa den här stämningen, för att sätta stämningen. För, för den förtrollade koffert, den handlar om en kille som ska ta sin farbrors koffert till honom för han har glömt den. Ja. Och hans farbror är ett rollkar. Och Kofferten är förtrollad och, jag har, och den här killen har lovat sin farbror att inte öppna den. Mm. Och, och, och man måste ju hålla det man lovar. Ja. Men samtidigt, precis när man ska kliva på tåget, så har den här killen att någon ropar hjälp inne från kofferten. Och då hamnar man i ett moraliskt dilemma. Ja. eller hur? Jag har ju lovat min farbror att jag inte ska öppna kofferten. Men man måste väl ändå hjälpa människor. Och, och det här är en ganska interaktiv föreställning. Mm. Barn blir ju förbannade rent ut så En del tycker jag verkligen. Så det blir liksom det blir en jätterolig diskussion och så mm. Och så händer det en massa spännande saker då, självklart. Då. Ja. Men, men för att göra det här så då, då pratar jag med Jan Helge. Och Jan Helge, kan inte, du, kan inte du skriva någon musik som liksom säger: ja ja Tänk Hans Simmer möter Harry Potter och magi och alltihopa. Och så, ja, en ny normans, han sa, ja, då, då, då, då. Han, han sa inte så, men det är mycket roligare om han hade haft slags, att prata för då. Han faktiskt som vanliga människor, jättekonstigt, ja. Men, och så kom han tillbaka, och så sa han, må detta vara något då? Och så levererade han det här. Lyssna. Resande med snäll till den magiska världen, med avgång klockan snart. Ta plats var god stäng dörranna. Vi önskar er en trevlig resa. <skratt> Oh, men Det stor Även ja, det är ja, vi ja. var på väg mot ja. man vill ju fortsätta han ah, ah, är den den, den, den pjäsen ska vi spela under, under hela juli sa ja. jag så det ska bli väldigt väldigt roligt Lycka det är, det är till. ett stort projekt som man hoppas att det kommer folk och så Ja men det är klart. Det är och så valde vi inomhus för, för att vara säker på för ja. vädret påverkar ju men jag, rätt jag tror att när det gäller barn och upplevelser så är det att inomhus det ramar ju in det ja. lite ute blir det ju lite ja splittrat och man får runt lite på ett ja, lite annat så, sätt. Ja. Och och det liksom. här det, man kommer ju närmare upplevelsen. Man kommer komma väldigt nära. Det är, ja. det är väldigt roligt att spela barnteater på samma nivå som publiken. Ja, precis. När vi är ute och spelar den så väljer vi gärna bort upphöjda scener. Ja. Vi ställer oss gärna framför scenen ja. så att vi är på samma nivå. Det tror jag är jättebra. Och vi har ju haft så fantastiskt roliga och, och, och det saker för, för Sara spelar ju massa roller ja. jag spelar ju bara en roll ja. och, och en så det var, det, det var nog i Linefors. då bara ja, prata om hur kul det är att sjunga. Uh -huh. För jag behöver liksom ge henne lite tid för mm. sina byten och uh -huh. Ja, Precis. Så hur kul det var att sjunga det hänger häng ihop i storyn på något sätt då. Och, och, och så sa och kan inte ni någon låt Och då är den liten söt. Självklart är hon blond. Uh -huh. lite, alltså du är ett sådär kritvit blond. Jag kan ju en låt Ja. Hon var fyra år kanske. Fyra, tre, och fyra var hon, fyra. Åh, vad bra, vad är det för låt då? Ja men det bä, bä, vita. Ja men den är så bra, kan du inte sjunga den? Och så börjar hon sjunga då. Men ja. jättefin då så här. Ja. Och tänkte, det här är jättebra. Ja. Och då börjar alla ungarna också sjunga. så här. Ja. vita, la. Och sen kommer det. Jag hade aldrig hört den tidigare. Jag, jag bröt ihop på scenen, jag lovar ja. det. Så du var så här. vita, la. Gick på restaurang <skratt> Vet du Vad han gjorde Bajsa under Bordet Då kom polisen S Och luktar fisen Ja men ja ja helt underbart Alltså det var så underbart Och det var liksom och det, och de, och de, de, de vuxna barnen som var med eller De, de vuxna, de, de, de såg ju Att jag bröt ihop, så ja. de fick ju väldigt roligt De också ja, såklart, då, så, aj, Du var det... inte beredd på den, du har lärt en ny värld Ja, ja och det är så kul. Det är det som är så väldigt roligt att, att, att, att spela för barn. Mm. För de är så direkta. Tycker ja, de inte om någonting? Vi kan ju sitta så ja det var nog bra ja, men jag... Mm. Och, jag får kämpa igenom det här va? Mm. Men, men, men liksom bara äh, ja, nej! Så tack, får man inte man. göra ja, va? Mm. Och sen är det ju så, det är ju alltid roligt som publik att vara lite smartare än de som är på scen. Och så är det ju i den här pjäsen ja, också. De är ju lite Bort mm, än jag den här killen är mm, också. Mm. Ja, så det, oh, vad det, det ska jag göra. Det, det, det, ska jag göra sommar. Sommar. det ska jag göra i sommar. Och vet du, nu börjar du dra ihop så här. Ja. ja, för nu är, det snart, nu är det faktiskt snart så att vi får sommarledigt. Och då skulle jag vilja spela en signaturmelodi. Mm. Eh, sommaren, har, du, har, typ. du en, har du någon signaturmelodi för sommaren? Ja men jag det är sen man växte upp med ah. Hike alltså här sommar ah, sommaros. Och, och ah, svän, va? Ja den är fin. Den så här den är svängig. den är fin. Det är väl inget som jag spelar liksom varje dag men det är så sin det signatur. Ja, just det för som... den var den var. Ah, men de den var i Hike. Jag just Och den där hunden Chip, Eller vad hette? Ah, ja, just, ah, ah. ah, just det. Mm chip, han är Jag tror han heter chip. Sa han inte chip istället en när han Jo, det sa han kanske. Så kanske det var. Hunden heter för turbo. Nej, nu blandade jag det. Det. det. var ett blandrop, men det var ju den där krim med jag Kjellman, va? Ja, men vet du va? vad som vet du vad är som den stora händelsen i sommar? Nej. Den 20 juni, dagen Nej. före midsommar, då är mitt brännvin... Nej, jag skojar. Nej, Nej. <skratt> <skratt> slut. <skratt> <skratt> Nej, då blir Vi med hundvalp. Åh, oh. ah, då kommer en liten golden hand Nej, oss. men vad roligt. Åh, ah, ah, oh, vad ah, kul. Så då kan jag tala om för en. då vet jag. Då man. har ni ju göra. tre hundar bebis. i huset. Ah. En liten bärbis och kissar om man trampar och bara oh, det. Det där. Man men, glömmer lite. Ah. Men det är rätt årstid, mycket ute. Ja, ah, precis. Mm. Ah, ah. Ah, det, det ska bli jättekul. Oh, det ska vad bli kul. jättekul. Verkligen. Ja, ah, men verkligen. Jo, nej men ja. En, en, en av mina favoritartister faktiskt överhuvudtaget som, som tyvärr inte finns längre bland oss var Broberg, eller Robert ja. Kloska Broberg. Fantastiskt. Mm. Och han har skrivit en sån himla fin sommarlåt och det är min signaturmelodi. Och med den tänker jag Johanna att vi önskar alla våra eh, lyssnare en riktigt skön sommar. Gör något roligt. Njut av ledigheter. Ja, läs en bok. Absolut. Simma. Ja. Ah. Eller, ja, ja. Om det inte är för kallt, är för kallt. Bara, Vad med människor som du mår bra av Ja precis Och så ladda ladda, batterierna ja. Och så hörs vi höst igen får vi Absolut. se Och vi hittar på för någonting då Sköt om er, bra sommar. sommar Jag vill aldrig att sommaren ska ta slut Jag vill alltid kunna titta ut. Vitt fönster och se naturen leva.